رحمان الرحیم علف لام را اللہ پویی دیتا معنی باننی کتابن احکمت دا قرآن نیدہ کتابن احکمت آیاتو ہو دا حکمت نہ ڈک کری شوی جی آیاتو یا احکمت مضبط کری شوی جی آیاتو ہو آیاتو ننری سم او بیا واضح کړي شینی ملدن د طرفا ملدن د دې طرفا حکیمن د والا خبير او خبردار د آشنا او مسله په دې اړه الله تعبدو الا الله چې عبادت او بندګي او سیوا د الله نن بدل شان کوي انني یکن وجیم لکم تاسو را پارا منه د الله د طرف نه نذیر بشیر زیر درکون کیم او یکینا این نیلکون یکینا زیچیند اللہ محبوب و ایتاس و بفارا من ہو دی طرف دی اللہ نمزیرن یر درکون کیم و بشیر و زیر درکون کیم وانستخیرو ربکن او داچ بخنو غالی دخل ربنا سنمت بولے او بیاتو بوبا سیدی اللہ تھا یمتعكم فیده ببرکتا صلا مطاعا حسنا فیده خیستان الاجل المسلمن تر یونیتی معلومی پورین او مطاع حسن ستوئی ویچی انسان سرس موجوده حالی پر دیوانه ولی صبر نسیب شی او کم شیچی نوی یو مت یو کن فیدہ بدر کتا سلمتا عن حسنن فیدہ خیستا الاجل المسمن تر یو نیٹے معلوم پورے ویو تی ورد کی کل لذی فضلن اریو خاون دنی وَإِنْ تَوَلَّوْكِ چَرْوَاوْلِ دَيْتَاسُ فَإِنْ يَخَافُ بِشَكَدْ يَرِبُ مَلَوْكُمْ تَتَاثُبَانِي عذاب يوم کبیر لازاب دا اغرَضُ الْعِنَامِ الى اللہ واللہ تمرجعكم واپس کی دل استاسو وهو على كل شه من قبیر عذاب اللہ پار وشیمان قدرت وطاقت <تصفح> علیم خبردار انهم يكنون بيسمن صدورهم اوي سميحتون ليستغفر منه دې لپاره چې ځاننه پټکیږي الله نا الله یمن ما نه کلم پټوله شي الا خبر دا ارسينه پکنه وقفي استغفر نسياهم چراواون دې دایته میغفلي او ځان پجامو کې پټکی یعلم دا اللہ کوئی ما پاسمانی سر رونا چپٹوی دی وما یعلمون آچی دی سر بندوی انہو یکینا دا اللہ علی من پوہر عوض ذاتی صدور تخاون دامو دسیمی یا پرازنو دسیمی وما من دعبت نشت دیز یوسن دسر فالارد پزمککی اللہ علی اللہ رزقها مگر پا اللہ بان رزق داوید احسانا و ومه مستقر الله پهه د الله مستقر ر پهغ د پې کې دو د د دا مست او په دا کی کې خ ددي كل دا ټولشي کتاب م په نام لا ک ول الله غذا خلاقتنواول اواررض چېتی دا کلي دسمانقعاف سته ک یاین پشپورو کې وکان عرشوه علی المائو عرش دا اللہ پوضو بانی لکسن و دشان دا اللہ سرخائی عرش پوضو پروتو وکان عرشو علی المائو عرش دا اللہ پوضو لیبلوکم زدیر پارچ انتہان و ازمائش و اخلیستاسو او ایوکم چکنیو پتاسو او کچره وی ته محبوب انکم یقینا تعصو نووسون من بعد الموت را پورته کول <سؤال> بشي پس دمر نه لا يقول ان الذين مقامها ابوان هغه کسان کفر او جکافر انها الا سحر ميم نددا من جرادو سرغم ولئن اخرنا عنهم العذاب كچرست قوم دنيا غلامتن تریونیتی معلومی فور ل یقول ان مخا مخا وای دی ما یحدثو سشد چ بن می خدا عذاب نو یعذاب مراضی الا خبر دا یوم یاتین تکمر الشرا وشد عذاب دی تلس مصرفن ن بدی اونه شی عنهم داون و حق بهم ارانا جل بشپ دی ما ها قام یی استهزئون چودای چداه ولئن ذكر الانسان كشريسته من الانسان تمننا وكمت رحمته يروان تمننا جانا يا والي منرا منه تمام انه يكن الانسان وسبحانه ما من كفور وما شكر ولئن ذكر هو من النعمه بعد جراء تذوق تكليف شرس دلي دتا مسلطو چې د ترسه ده لې یقول ان مخام خوايدا انسان زه هغه سيئاتو لا لن اغت قالی فم صاحب عن زمانه انه يكنند چې نه فرحم مخام مخ مستقوم کوي او فخر کوي په غریبانانو باندې الا الذين صبروا د الاث معنا د لاچ نو الا الذين صبروا لیکن حاکسان چې صبر وعنل السوالحات یا ملوم کئنی اولائک درک سعال لهم بیطار مخیرت بخنبی وعجر کبیر وجربی لیت فلعلک تارکم فلعلک تارکم باز ما یوهای لیت فلعلک شاید چی تتارکم پری خودن کے عبادی هغل را یوهای لیت چی وحکر شغل تاتا وَدْوَائِقُنْ اَوْ تَنْجِيدِ بِهِ پَدِي بَانِشْوَدَوْا كَسِنَسْتَا اَنْ يَقُونِ دَا جَوَائِ دَيْ لَوْلَا اُمْزِلَ عَلَيْهِ كَمْزِنْ اولی بنشیرانا زلوله پر پیغنبر بانیو خزانا چه دیو ایز پیغنبرم یولی خزانا نیولا ملاوش او جامعہو یولی مرازی جسرم ملکم یوفرشتا اِنَّمَا اَنْتَ مغير. بے شکتی یرا ورکا ان کے اواللہ والا کنشن وکیل انہا پاری وشیبان وکیل زموارد ہم یقولون بلکوائی دی افتراہو چلا قرآن بے پیغمبر دزانا زور کرے قلورتا ہوایا فاتو زیرولی سورن یولا سورتنا مسلوہی پا مسلوے قرآن مفترا یا تن وَدَعُوا رَبَّنَا مَنَاسِطَ طَاعَتِنَا هَرَاسُ جِسْتَا سُوَاسُ تَقَتِي مِندُونَ اللّٰهِ سِوَى اللّٰهِ لَن كُنْتُمْ سَادِقِينَ كَيْفَ يَتَسرِشْتِي فَلَمْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ كَيْشَ الدَّيْقَبُ عَلَيْنَا كُسْتَاسُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ كَيْشَ تبی شکلہ قران دا لیدل شه دا پہل نن الله دې څوک مقابلین شکولن او په دې چې مثلا دا دا الله اله الا هو دا چې مشتری ول مددگار سے وره غنا دا الله له بغیر بل مددگار نشته فعلم المسلمین ما یایتاسو مسلمون اسلام قبلین کی من کانا یورید الحیات الدنیا سوچرا دلوی بجند دنیا وزینتہا او دخائصا نمائش دلی موفی لہم پورا زور کدھیت آمالا اندبوی لامنی نبی فیہا پوی دنیا کے وهم اوی چیدی فیہا دلوی دنیا بارک اللہ یو خسون اس کمیم و نکرشی دلی سرہ اولائک اللہی نبا دیہا قسان لیسنہم چنگی دید پارا فالآخرة فآخرة كي إلا النار مغرأور وحدث بربعات بي ما هغا سمعو چذيك روح فيها في دنياكه وباطل ما كانوا يعملون أو باطل بي هغا شو بي كم عملك انكي أفمن كاناء هغا سوق على بينة في واضح دليل طرفنا ويتموهو او ورپسیشی لیده پس شاہدن یو گوام ننہو بجانب لعنلہ نام ومن قبلی ہی دشاہدن منہو شاہدن مراد قرآن دے ویتنوہو ورپسیشی لیده پس شاہدن یو گوام ننہو بجانب لعنلہ نام چرگوا ہی کئی پس حت و صداقہ الله من عمرن ننہو نترفض ثم قبلهم مخبر القران لكتاب موسى كتاب للمثال اسلام اماما دخل کو مشر المقتدا خلق ورفس دين کی اقتداء کو لا رحم الا الله ذات طرف رحمت الملائکہ ذلك سامعون من الذين ما او هر چاچ انکاروں کو دغه کتاب من الازاب يدلنا فنار موعده اور زاد ورسمه دغه فَنارَ اللهُ إِلَيْهِ وَأَرْسَلَ وَرْسُودَ دَوَ فَلَاتَ قُشَيْرَيَتِن مَتَلُكِي جَطَ شَكِي مِنْهُ دُونَ النَّاحِقُ مِرَادُكَ بِشَكَرَ الْكِتَابَ حَقُّ رِشْتَارِ اسْتَاوَ رَبِّ تَرَفْنَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَمِنُونَ لَكِنْ دَيْرَ خَلْقُ الْمُؤْمِنِينَ مَرَالِي وَمَنْ لَمْ سَوْدَ دَرْنُهُ ظَالِمٌ مَنَّاشَ نَيْلُهُ جو ورای <سؤال> سالا درو اولای کا یاربنا علی ردهم دا کسان سام دپیش کو شیتخ ربانی و یقول الاشہاد و عبدا گواہ ان ملائکہ دمی اونا علی الہینا دا دی ہا کا سام کذبی علی ردهم جو درو یی تخت ربانی علی خبر لعنت اللہ علی الی لعنت الله اللہوی تغالما نبعاً دے اللہوی ندعا کسان بیسو دنان سویل اللہ خلق بن دیر اللہ دلارنا ویبعونہا ایجن اعطل بیدی لارن رکوب وهم اجیب الاخرت باخرت مهم کافرون انکار کنکی اولائی کسان لم یکونو موجین فی الارب بین نبی کنزوری کنکی اللہ لرپزنک کے ما كان لهم من يجد طار من دون الله يا ايها الذين امنوا اولياء واصدقاء يدافع لهم العذاب دو چند کرش دید طارغا يوه تدي سدن چخل گمراہان بل خلل گمراہان کي ما كانوا يدي سفيون السمع اذا غطي كله حق تا. ما كانوا يشرون ملائک الملائک الی دنیا آکه سان خسی و انفسه چتا وام کې چودو ځم مخبل و دل عام همه کان گفتورین اوږه خلوی چې دنیا کې چې د وکم بره لا جرمه دی حضرت شک مشتا الله شکا انهم یو تنذیف الاخرته اخرت کې یو الاخرین هم دی د ورتاوانيان ان للناس من هاك ثنا من يطيعون ال صالحات <سؤال> ان من يغني وبتق نار ربهم او عزيزك يختمرك ولايك دعك سن اصحاب الجنه مرجو دي جنت بي خواند جنت کی هم سی ها خالیدین دی دی جنت قال اعماء لنا سمي پرشادا بلند دې کړي ول و سم له اتشاندا عيدن کو دا عيدن ته کافر پرشاد اما داسن مومن پرشاد بشير و سم له هل استيان نو سلام ايا برابر دي دا جوازه مثال او صفت کي حفلات وکرم ايا تاسو مسیحت نه قبل وَلَقَدْ رَسَلْنَا لَهُنْ رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ مَوْلَى وَسَلَامًا إِلَى قَوْمٍ يَخْلَقُونَ تَعْمِيلاً إِنِّي خَلَنْتُ لَكُمْ تَأْسِرُ فَارَمَيرُ النَّدِي إِنَّ ذَرَارَكُمْ كَانَ ظُلْمَارًا أَوْ مَسَاءُ پيغام دعوت نه دا الله تر اف مدارو الله تعوذ الا الله عبادته الذي سوا الله اینی اخافو یکنن زیاریگا مالو کن پتا صدعانی عذاب و من علین دعذاب دعر اگر درد محاکنا فقال الملویدی و غتانو معتبر والذین آکسانو کفروچ کافر من قومهی دقران من زمائی و ما نراکت تباک اومن نیمیتا بدارستا ان للذین نبرائے کسان هم باذلنا چې غېږی زمون په کمزوري پهون کې باد ير رائے باد ير نامه داوا کمزوري سوچ او فکر نکې دا با دیا یاخذ د دجو نه ده دجو نه کې تا یا دبدئنه دبدره وی ابتداءه طغرا کسان هم مزاج من اچي زليل تمنيه باد ير و اي اولي رائے علي زم زمو درن زمو خبره نه سوچنه کوي یا باد ير و ظاهر رائے علي شنو ګوري و ما نراونی منګل کن تاسو لرا له من فضل صبروا عليه الذين بلکه خیال و گمان کوي په تاسو چې تاسو درځنی قالوېنی نوح السلام یا قوم یې زما ته مروی تم خبر راترا کئ ان كنت کو چتنه فذهدنی وال نخل رب طرفنا واتاني رحمتا اور آخري ما ترست فاميت عليكم متطقشو ده رحمت یاده بينه پتا سبحانه کعنيت کې اغفال یاده رحمت یاده بينه کاليڪم م ڪري شو جي دغ آي د چما تڏ ل عَلَيْكُمْ آ د آڪم تاسويڪها آ مجبڪ تاسو د رحمت مطان تم لهاڪري هو او تاسو جي رحمت ل گ کي وياقوم۾ڪ معل سڪ ن تاسونا ان اجری و ننا بدل زمائی اللہ علی اللہ مگر پا وما انا و ظنیمہ بطوارد اللہی نامنو شہرن کے ہاں کسان لے چینن نامنی انہم ملاقو ربہن بیشک یقیناً دیو ملاقات کئی دختن ورسرام مکمعو شرل اولا لے شکایتکن باو نصف بچکی ولیکنی اراکم لیکن زبورم تاسقم انتجلون چیو کوم یعنا پوہا ویاقانزلاقومیم سوري صود د چېدار و کې زما بک بکنا منن الله دله دزارنا انطرته کما د دا طالبان او دا منامو شل آخره تذب کون آیا تاسو مسییت مقابل وي ولهاپ ل زوان تاسو په الله چې زما سردي زما په اختیار کې خزانو د الله واللا عالم من غېبع په غبانن ولا اقول او ظن اني ملجز ان فرشتہ زموری مخلقنے ای چې بد غنی ویلا راست پک غنی ویلا راست ګرځتا سو پس دري اعینکم یعنی عیار غنی ویلا را اعینکم مسترجستا سو لیت یوم الله خیرن چې جن هر جزبه ورنکه الله دی له خیرن خیر سفدا الله اعلم والله قد وجد ما طاسنا في انفصين چه لري پدې زونه کوي ان يكي من ز اذا تداه كلا من الظالمين خام خيمد به مسافه زيادتي كونا کن قالوا يليد مشرکان يا له من سلام قد جادن تنا يشك جغره کی تاج ان سرا فاكثر تجدال ما مدرو کی تاج جغره ان مسلور جدلانیږي په سات نه ولا عذاب ته نه چې دین دا مسواذقین په چره ته د رښتمنه پالوی میه له سلام ننایا تي کو به ایتاس نی الله ان شاء ته خوشی یما تم دی او نی تاسو الله له کمزور تهونکو کې د نی چوګه ولا ينفعکم سوء افاجن درته ایتاسو ته مسیخ خیر خوای نه ما ان اردت کزیرا <سطفح> دلرم ان انسوح لکن دا چی خیر خواہی لکن استاسو امکان اللہ کچریوی اللہ یری وچی را دلنی دل ایوغی اکن دا چی دمراہان کی تاسو ہو ربکن دغا اللہ اکتاسو رب دے ویلیہ دغا اللہ تترجعون واپس کول وشی تاسو ام یقولونا بلکہ وارد ایف تراہو چدا دیتی دزان نجور تلی یا خلایات خمز کی ادخال الہی لو وائدا مشرکان افتراਹੁ چدا خبري دي پیغمبر دغان نه جوړه کړي دي يا ان يقولوا وائدی یلقام بمهلی سلام وی افتراਹੁ چدا خبري دي مهلی سلام دغان نه جوړه کړي کل ورتوائے افتریتو کچر ما دغان نه جوړه کړي فالی اجرامی تمابا نی به سزا د جرم زما استا سه د خیال مطابق وَأَنذِرْ يَوْمَئِذٍ زَارِعَ الْمُنَافِقِينَ جَاءَتْهُمْ سُكْرَىٰ مِنْ لَدُنْهُ قَوِيٌّ وَأُهِيَ لَأَمِهِ إِنَّ الَّذِينَ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ مَا هُوَ كَشَيْءٍ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالْقِيَامَةِ لَا يُؤْمِنُ مِنْ قَوْمِكَ لَا يُؤْمِنُ مِنْ قَوْمِكَ جَاءَ الِإِيمَانُ لِأَجْلِ الْقَوْمِ كَذَا الْقَوْمُ سَأَنَّ إِلَّا مَنْ, مِن, من غَرَّاسُ صلاۃ تب تیس متمغم جنیدا بناکان یفالون تاسو باندې چورای چای کوله دایکای دایکای څه کوي پرغم جنیدا وا وسنع فلک او جوړک کیشتهی به اعیننات به اعیننا زمون دسترګو دوان تحت نظرنا وحفظنا. زمون دسترګو دواني یو وحی زمون به کلم تابع ولات خاتمنی خضر انه کا زمہ سرین شفارش نکوف الذين نزل دهاک سنه جارہی چوی مشرکان ان اممتنا دین نخرتوں دایخر کلی شری بخامه خاغر کی وسمع الفن کا جوړولبن علی السلام کیشتوی وکلما مرہ هر کله چبتری دو علیه قدین علی السلام مانی ملل من قومه سرداران قوم داغنا سخیر منه نکته کې کولی دعویری اولیم علیہ السلام ان تسخرون مننا کچر تاسو ٹوکی کو زمین پورے فا اننا نسخر منکن بے شکمو دلیٹو کو انتقام و بدلب و اخلستا سنا کما تسخرون لکتاسو چٹوکی کوئی پساو فضر بتا علمون چپو بشایتاسو من چسودے آتی ہو چرابشیتا عذاب نذاب یخزی بیرہ سواب کی غاب ویہلو علیہ را نازل بشتا عذاب مقیم عذاب میشا تردی چرا خبری تری شروعی اذا جامرنا تردی چرا و حکم دا زمینگا وفارت تننور او جوشوالو تننور مراد یا دا آم تننور مراد کې تننور دا مراد دا زمک دا مخده وفارت تننورو جوشوالو دا زمک دا مخد و بوتی جوشوالو قرنانو ایوم و احمل سوارکف یا پدی کشتایت من کل غعجین سمینی دا مروما دا وا اهلک او من سبقاله القول مغرا وسو چلوان نتی رشیدتا بدنینا چیدو ولات حاتبنی فلذین ظلمو الاهم مغرکو ومن او ها وسو سوارکا امنش مانروه یعنی اهل کین دچایمان وروه سوارکا ومن امنای منروه او چاچی مان راغور ده اهل ثاني نه ان کیشته چې کی سوار کا <تصفح> <تصفح> <تصفح> وما ما امن ماو الا ایمان نورو ده محمد عليه السلام سره مګل وکا سانو باقي لکلي چتو نشا وی لاسو مزيات قول ته کدارې جلات وکمت یاو وقاله علی محمد عليه السلام مرکغو فیها سوار شیطانې کې بسم الله مجراهم تمنذ الله رب العزبه الرواني دلدي ويمرسا ودر دلدي ان ربي يحينا رب المالغفور الرحيم خام خالب خون کي رحم کي ويلا تشتهي تجري روانو بهيم پدواني في موجن چچوكي كل جبالچ پشانده غرمي وناذا مغل له او اوا يور کي مغل اسلام بچيت کنانتا وقال في مازلن اده پویو کی مارو وقال في مازلن یا معنی دا وقال في مازلن او تا یوکینار باندې دري کشتینا یا ده تا اراخو د دین مختلف لارنا ورته وی یاو نه یوه بشی جما ارکب معنا را سورشه منصر پوی کشتینجو ولا تکمل کافرین مکی دا سره کافرانو نا قال الی دی بچی محمد السلام آوی زرده جی پناہی با حاصلت ملا جبلن بی غرطا یعسو منی من الماما ببچ کی دوبونا قال ایلو علیہ السلام لا آسو ملیوما مشتہ دے سوک بچ کر شنن نبی من امر اللہ بازاب ناللانا الا مرحم مگر آسوک چی رحم کر دیتا عبان ربزما وحال بینہم الموجو پر دوشه طمن دی دلیه السلام او د بچی زکری موجوده چرپی د دریاب وحال الموجد انهما وحال بینهما الموجد پر دوشه طمن دی دوارو کې چرپی د دریاب فکان منل مغرقین مشرو دغه غرقین کنا دغ کرشنه وقيل و نشو چې کله طوفان ختم شو یا ارض اذنکی یا ارض بلاعی ماعک یعنی کی را دې کا غخلوګو راکش کوګلی و یا سماو او اسمانه افلوئتجبن لیکخلوګو نور باران مرو او روا ودیل ماو او تشوګو لقد ی الامر فیصله کرش او کار دې دې غکار فیصله او برابر د دې دلولاکش ته یې پوجي غرب انین چرابه موصل شهر کې غرو وقیل ویلی شویو بودن بودن خیاب مانا حلاکتو تباہیوی لِلقوم الزوالیمی مطارب قوم یالم چی قوم منوح علیہ السلام نے وَنَا دَانُوهُ الْرَبَّهُ عواز ور کرو نوح علیہ السلام ربتا فریادی کرو اخفر ربتا فقال ویلی جی نوح علیہ السلام تخفر فریاد کے رب اے غمارب اِلَّبْنِي مِنْ اَحْلِ اَحْلِ یعنی کچوب کسو این مجمی من اہلی کنن دعب چیز مادا اہل نو وین وعدا کل حق او بے شکستا دعا وعدا حق وانت احکم الحاکیم او تیبر بہتر بس قال رب العالمین یانوہ انوہ لسلعام نولیس من اہلی بِسْكَا غَأَلَّنَ لَنِ رَكَم أَهْلَ بَچ کې دوچ درسنه ما وا د کړوا إنه یقیناً دا بچستا اعمالن هاوند اعمال له رسوله شه نیک نهین فلا تسألني مانا تپوس م کوا سوال م کوا مانا تبارک الیسد کویون گل چې تعال را په غیبانې په هلیشتان کو تا انت کو نه مریل دا چې مشیت په دنا په خوانه قال ایلیه علیه السلام ایزما رب ان یوزنی کز تنا ایغه ام ان اسالک دا چې تنا سوالکم ما لا سبارك لسی بی علم چنی مال رفاقبان سلمو په ها او لا تغفر لی کته طما باندې پربرایا نه چ او تر حم نیو ترابانه رحمونکه او کمنن الخاسمین یا رسول الله او محمد علی السلام را کوشرو کیشتائی نے ادب سلام اللہ والسلامت یا سر زند ترسنا و او برکاتون سر پتا باندې والا مومن او تا گدلانی ممندا چانه ماک چتا سروپ کیشتائی کی و ممن اور نور دلی او هم زر بچ فائدہ ورکون لدی تا او جعب و رسول <سؤال> من نبی تآمنا دختل طرفنا غاب نلی مذاب دردناک تلک داوی من امبائل غیب اخبار و دغیبنا و خبرین و دغیبنا نوحی هاچی وحی کم نبی دیلے کتا تئے محبوب ما کنت نیت تعلمها ما کنت تعلمها نیت پویدن کے طریب انی انت تولا قوم کا قوم ستا من قبلها مخید دی وخنا مخید وحینا مخید بیاننا فاصبروا بالصبر فإنه العاقبة للمتقين ولكن ان اخیرون یام طعامیا دای کی لطارو کرو داران وے مسکو کو وے و الی عاد الله تعالی گله می عادیا نو تا حضرت رود علیہ السلام قال يا ايها هرث هود عليه السلام يا قوم, قوم اعبدوا الله لا اله الا هو وندعو كاي مالكم مشرك تاسوا طارم من اله بل مددگار غيره غير بالله نا ان انتم مي تاسوا مفترين مگر یا قوم اے زمان قوم لا اسألوكم نغوالم تاسنالوه پده بیان و تبلیغوان اجرا سمزدوری ان اجریا ندا مزدور زماء اللہ لالذی مدر فاغذات مانی فتورنی چیزیں پیدا کریم افلا تعقلون آیتا صداقل نکار نافلی ویا قوم اے قوم استغفرو ربتم بشنو غړې د خپل رب نه سنتو دی له یوه غاتو به دا سید الله تا یورسل السما را لېږي به باران علیکم پتا سو باندې مدران ډېر ضرورت برابر مدار وی باران تا او د سامان مراد دی کې باران نه یورسل السما را لېږي به باران د ضرورت برابر وَأَيُتْقِنُ الزَّادَ لِكَيْ تَنَالُوا قُوَّةً قُوَّةَ طَاقَتِ لَا قُوَّةَ تَنَالُ قُوَّتُكُمْ سَرَبِ فِي قُوَّةِ طَاقَتِ تَأْسُنَا او تَتَوَلَّوْا الْمُجْرِمِينَ أَوْ مُغْرِقِي تَأْسُو الْمُجْرِمِينَ قَالُوا نَأْلِي لِكَافِرِ يَهُودِ أَهْلِ السَّلَامِ مَا جِئْتَنَا تَارَاتٌ لِّمَن ذِكْرُ مُنْتَهَى دُبَيْنَتِنَ فَسَوَاجِهَ دَلِيلُ وَانِي وَمَا نَحْنُ روح دنکی دخپلو خدایانو دخپلو مندگارانو عن قولک استادوینا دوجنا وما نهم لکا بمومنین آمونگا نیوشتا فخبر بان ایمان روڑنکی این نا قولو نوازمونگا اللہ تراکم غرداتی رسولی تاتا بعض آلیتنا باز مدوارا نظمونگا بسوئن تکلیف تکلیف تا مشه لگےای یو جدی سکول ایش مګستې لونه کړې انکولو مغن وای ذل تراکا مگر دا چې رسول دیتا تا بازو الیتنا باز خدایانو مدد غارانو زمونږه وی تکلیف ټولهونه کړې قالای له حضرت رسول سلام ان یقینا وچین اشهد الله ز دوا کوم الله وشهد ان لَیَ یقیناً بریئٌ ذو ذاره من لا تشرکون د هغه چانه چې تاسو د الله سره شریکان جوړوي من دونه هی سوا د الله نفقدونی جميعا زئی سمکر فروق جوړکې زمانو پاره ټول ثم لاتم زیرونو یومات انتظار من کوي انی توکلت علی الله ما زام اسپارله د انی یقیناً زچیم سوکلتو مازان سپارلو الله اللہ تالاوانے ربی جرب زمانے و ربکم و رب ستاسو دین ما من دعبتن نشت سر اللہ هو مگر دواللہ آخذن لناسویتہا نیون کے دے سرکوٹی داغ لرا سر لی داغ لرا یعنی هر شیز ماز رب پا قبضی تصرف کے دے اِنَّ رَبِّي يَكِنًا رَبْزَمَا عَلَى سُرَافٍ خوذنا کوي اغلا رنیوې تا يظنو ان رب يظنو على صراط المستقيم زه معرف خوذنا کوي اغلا رنیوې تا يا يقينا ربنا على صراط المستقيم طلعنيو دې د توحيد طرف ته راهنمایي کوي فين تولو کې چرواودي دیتاسو وکاسن کله تولنو کچر واوڑی دئی تاسو فقد ابلغتو کم و بیشک رسولی جی ما تاسو تا ما حاغس و رسلتو بیهی چیزر آلیگلش ام پاغبا دی تاسو تا و یستخلفو جانشین براولی نائبان براولی رست براولی ربز ما قوما یقوم غیرکم غیرستا سنا تاسو بختم کی نور براولی ولا لا تدرونه شیئن او تاسو زره مشور کولې دی الله تبارک و اجر ان رب یوش کرب ماله کلشن حفیظ په هر شی محافظ دی نگهبان نه ولما هر کله جاء امرنا چراغ حکم و عذاب زموږ نجه نا هودن منجهات اخلاصې ورکړو نوح عليه السلام تا والذین آمنوا هو او ها ک samt چاینې مینانو دی نوح عليه السلام سراغ رحمت مننا تَمَهْرُزَانَئِ سَرَغَطِل تَرَفْنَا وَنَجَّيْنَاهُم مِّن عَذَابٍ عَلِيسَ اې نجات میر کړې دي تا دا غف څخه وَتِلْكَ عَادٌ اللّٰهُ دَعَا عَادِيًا جَهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ چِنْكَارَ کړه دایاتو زغتل ربنا وَعَصَوْا رَسُولَهُمْ لَا فَرْمَانِي کړه د پیغمبرانو دښت ربنا وَاتَّبَعُوا دِيرَوَانَشِي دحو کومو د فساله د هریا سرکشه اني دا عنادي پسې وا عضيعو ورپسې کړه شهو د عاد یانو پسې دنیا لاناتن د دې دنیا کې لانات او یومل قیامت او پر د قیامت دم ته د الله لعنت وی انا خبردار شی ان عادن یکنم عادان کفروا ربهم انکار کړه دښت رب د وحجانیت نه انا خبر شی خبردار بوداً تباہیدہ لعا دن دعا دیاں مبطار قومیہود چدا او قومدہود علیہ السلام وعلیٰ سمودا اللہوی لیکلو منسمود آنطاخاهم یو دو جوینا سوالحم حضر صالح علیہ السلام قال ویلیویو سوالح علیہ السلام یا قوم اعبدالله الله قومد یا اللہ عبادت و بن نبیو مالکوم تاسو تاسودہ من الہن بل سوتمندگار غیرہو سوا ددی اللہنا وہ انشاکم در اللہ تی دکری یی تاسو من الارض دزمکینا واستعمرکم ا یادکری یی تاسو فی حپرزمکک فاستغروہ من دی اللہنا بخنو غالی سنتو ویلہ یو بیا دلہ لتووبہ و صحیح ان ربی یقینن رزما قریبن ڈیر نزدید مجیب او قبل ان کے داگا چاہتا فریاد چشوکورتا فریاد کہیں قالون اے لئے کافر یا سوال ہو اگر رسول اللہ علیہ السلام قد کنت فینا بے شکا وطتم ان کے مرجوان امید لرلشہ تاتا ومن و امید وچتا بدا قوم مشوری سنبھالے او تاتا ومن تو قادموں کے مشوری کو قبلها ذات صعد لينا دعوس کومي خبري کي شروع کي ا مخي لدينا اتن ها نا ايا منكيت مونږ انابو زاد شي باد توبن جو ما راغتا يا بوذو غاونا شي باد تر تغيير زمو مشراعا واننا لفي شرك يذل من خمحوشت كي مما تذعون الي المريم دعا و دننا چیتا مگا غیتا بلی مرید کلک شک السلام <سؤال> یا قوم ایدما قوم ارائیتم خبر را قیماتا ان کنتو علا ویند قشر مذہب و واضح دلیل من ربی لقبل ربط طرفنا واتانی منه رحمتا اور اکری ماتا من ربانی لقبل طرفنا عزی بغمبرم فمین سرونی نسوک جے چغب معنمائم دادو کی ما ببشت من اللہ اذا لاغا ذا بنو سوی تو کما دا تنا فرمانیو کا کما غیر تفسیر کما تریدوننی لمن جاءت تا سما لغیر تفسیر سوا دا کا نوبل شو ستا سوی مصلمو بیارو اذا ہوتا سما تاوان سیوا کوی و قوم اذن ما کون هذه ناقه اللہ لکم تاثر طارا ایتم یا نیشانا او دنین جماعت پیغمبر علیه الی انی فضروا پریدای دا تا قم سير الله هیچ کوي پس نکد ولا تمسوها ممس که یی له دسو ان پس تکلیف سرا دیو خل تکلیف مر سوای فیاخذکم ورنم من اسی تاصل عذابن قریب عذاب نزین فاقروها دایق تلکنی ودا الها فَقَالَ لَهُ صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ أَخْلَي فِي دَارِكُمْ طَلِخْتُلُكُمْ كُلُهُ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَرِوِي ذَلِكَ وَعْدٌ دَاوَذَا غَيْرُ مَغْزُوبٌ بِدَرَوِ وَعْدٌ دَاوَذَا دا غَيْرُ مَغْزُوبٌ بِدَرَوَ کلي کس درو جنتیان نشتا فلما ارى جامر ناجر أغلو حکم دازاب دا زمیاں نجینا صالحان نجات اور کړو منجا اور صالح علیہ السلام تاو الذین آمنوا ما هو اها کسامت چوی مومنانو د صالح علیہ السلام سرا برحمتنا تمنه ربانی سرغ خپل طرفنا ومن خذ یوم اذن ومن خذ او نجات نی اور دشر دایته د شرمنده غی یوم اذن د دغرزنا د دغرز د شرمنده غی لمی بچکړو ان ربک اوی شکر استا هو القویو دا الله دې قوت والا العزيز او دې دې زور او غالب واخذ الذين يلوها كسان ذلموا جزالمان والسيهات شرين چه غره نیول فاصبح من بين الذين في ديارهم تفتن كورنكي جاسمين طلع خضراته يا نماء قال لم يصفها تابين شي دي دنتا دوسیدلين تابين دې پر خپل شهر والا کوي دوسیدلين کاللم یغنم فیها تابوی لذو سیدری موطئکی الا خبردار ان سمود یکینم سمولیان چو کفروا ربهم انکار کله وحدانیت د خپل ربنا الا خبردار بعدن تباهی د سمود د طاره د سمولیا نو ولقد جاءت بهشکر اغوی رسول مع فرشتي زو ابراہیم ابراہیم علیہ د زیر اور اور کولو فقالو نوویدی قالو ویدی فرشتو سلاما سلام ویمون پتابان سلام قال ویدی ابراہیم علیہ السلام سلامن پتاسو دے سلامی فمالا بیسا درنگ نو تیر کڑے ان جا ادعجلن حنیز دا چراتنی کلو دیتا پیوسخی رتشی وی سرام حنید رتشی وی سرام فَلَمَّا رَأَيُوهُمْ حَرَّكُوا شِيَدِ ذِي الْعَاصِمِ دِي لَا تَصْدِي إِلَيْهِ كِنَّنِي ذِكْرِ ذَلِكَ آنَ تَانَ كَرُحْنَاشْنَايَ گړلُوږي وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ <متحدث> خِيفَةً آ پټه ساتلې ودځينه غره پهنو کې قالوا فرشتي ورته ویلي لا تخف يا رجلنا إِنَّا أُرْسِلْنَا يَقِينًا مُنذ عَلِي گليشِي لَقَوْمِ لُوط دتاره د هلاکت د قوم سلام وامراته اذ دید حضرت ابراهیم علیه السلام مقامت ولالان فزحکت فزحکت فزحکت یو معنا ولما وعده کر فزحکت دلی محور اگلوه بړی جنانا هيږي بنشه مداوا کی فزحکت نو هيږي راغلو فبشرناه ابراهیم مذکور ورکړو ملہ ایتہ پےغاتبر اسلام سرا و می ورای اس حاقا اور اس میں دی اس حا کله سلام میعقوب علیہ السلام نن وسی زیره مور کړو دا هغه زوہی کټ اماناده دا معناو لمو مفسرین نو منقوله یاب دے یاد کیږي تقدم او تاخیر و امراته قائمت ببیب ابراهیم علیہ السلام و ام ترى ولا ولا چې لمن مانو ته ام نخري لكه تکلیفې چراغلي لو فبشرنا ها د اسحاق مور کړې ده ته پيغا کلي سلام باندې اورستو ده اسحاق کلي سلام نه دي عقیب علی السلام نو کلي چې دا زيره ورود فوجه کتنوي خان مل خوشاله شوا فزنه کټ تخله معنی نه دعوت تقدیم او تاخير لکې قالته دې يا ولتاه افسوس ا علی دی جما به تشی پیدا کی دغه بچی زګو وانا اجیح مزم بودی و هاذا بعلی او داغه هاوند ما ابراهیم علیہ السلام شیخا بودا علماوی دتري داوه کې ابراهیم علیہ السلام عمر شخص لیکاله ازلی عمرم سسو کالو رسولن ان هاذا یقینن دال شیء النعیب خام های شوده زیبا او ناشنا قال الفریشتو ور عاج وینع ایتعجب کوي تاسو من امر الله دا الله به سمینا رحمت الله رحمتنا دا دی و برکاتو برکتنا دا الله دی و علیکم و تکا سبحانه اهلل وہ ایکوره میند پیغمبر انه وکین عند حمید الصل شریف مجید مجید ډیر احساناتو والے یوه باندې تفصیل رحمانیه مجید دا کوي مجید یعنی کثیر الاحسان کثیر الخير والاحسان د ډیرو خیرونو یا مجید د شانوواله فلمہ زہ ابن ابراهیم ال ابراهیم علیہ السلام یې را وجاتل بشرا اور اغلو د تزیره د بچی یجادنا فقم ولید میچګره کوله زمي سره مبارک قوم ولید علیہ السلام کی شفاره سنول چې دوی به هلاکیږي نه ان ابراهيم يقينا هه ابراهيم عليه السلام <سؤال> لهليم خامها صبرنا کو دا اوه معنی دمره كتير وا دير نرم زواله مني او غيدون که الله طرف ني حق طرف تا راګرځي ته ابراهيم يقينا هه ابراهيم عليه السلام لهليم خامها صبرنا او الله تبرادر اگر زیدو حق تبرادر زیدو یا ابراهيم موږ ویلو اے ابراهيم عليه السلام ار دنه ها ما هو ال و ديش سار سننا ان هيتنا شانداه قيا امر ربي حکم او فيصله درفتا دپار دهلاکت د قوم ملوت عليه السلام و انهم يكنن اهوجي اعتيهم راذبا غي تاب نزاب غير مردود جنن لو واپس کړو شهدا آزاد ولما جات رسول الله هر کله چراغونوې فرشتي زمونږ لوتون لېتې سلام تاسې اوهيم حفشه پر اطموږه دیوانه ذکر او نوجوانانو په شکل او دغه قوم کې تدبد مالي پر تا الله رب عزتوي سی اوهيم حفاو تا غيبانه او دعا قزهم زرعن او تنشه پر دیوانه زرعن تزړه کې ولو كتبت انشر سينه وقال ويل هذا يوم من دار از دا ډېرې یو د امتحان دار وخته اسي سخت تر الله يا عصيب ډېر سخت د امتحان الله وجاءوا اغلي دي لوت السلام تقوموا قوموا يهرعون اذغل اذغلون شو اذغل دشر يهرعون اذغل اذش یه راون چې غلولې په دې لریږي د پیغمبر اسلام طرف ته قبل دېنن مختي کان دې عمل لسياته چې مرنه وکړه ناکارا قال یې له حضرت نوټه سلام یا زما قوم هاولای دا ته کوم دا جنا نه بناتي په هغه باندې لکم او دې باتي دیتا سره کاران لکه نوکوله نو کوي چې پک شهلې څه خّ اللله ال الله وَلَا ولا مَا مع مشهہ من کوی في دو في دمل منوران ل السان منکم آشته پ تاسو رج دنیا سړ رشید اخار قالي کا سروقوم دلوت سلام ل ق کا بش تپ ہےماللهناچشت رف بنا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَأَوَسَالَنِي جُنْدًا دَارَ دَلُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً كَجَرَيْنَّ مَالًا لَطَاسُ بِأَنِي قُوَّةً سُقْوَةً طَاقَةً أَوْ آيَ يَا تَنَاهِي حَاسُ لَهُ مَيْلًا إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ يَقْبَلُ مُثَبَّتَتَا ماما مقابل تاسو او اوي يا په نهي حاصلول شه ما الارتني نيو قبولي شديد مضبوطي تام ماما менен تاسو مقابلې لوت ايلو تلي سلام ان رسول رضي يقينا منغي فرشتي دراستا ليسولنك چلون دي مشيرارتي ده طالب تکلیف باندې فاصر فا باهلكا فاصر فا باهلكا نبوذ دا اهل احلو عیال <سؤال> لیل اخفل تابدار دی دقیت عمین اللیلی پیو تکری دشپی دقیت عمین اللیلی پیو تکری دشپی کی ولیل تفیت من کمتا سناها دنسوک اللہم را تک مگر دا دیدی و دنبوذی اندہو یکنن شانداد مصیبوها رسیدی و دیتا ما عذاب سوابهم کافر مشرکان ترسید انماعدهم موعدهم يقينا لو قد دعذ عبد دي غصبالين ان موعدهم وقد دعذ عبد دي صبحو غصبالين ويلو الاسلام ويلو صدا پر ویلا پرږي مداري جواب نه ليس صبحو قريب آیا ولي صدا سدنيږي نه چراغ له حكم دازاد جعلنا غرزلهم عاليا و شترب ديكونوا سافلها على اني او شترب مولان دي طرف غرزلوا و ان تر ما عليهم را و لهم تجيدانه حجارتن قاني من سجيلن تذكركونا منزودن منزودن ياخذ معنا طيار کرشی دمانو طيار کرشی ديده پار طاسمان کی یا منزودن تقدر ترى وريدن من نشان یا متن په هرر یو کالیبانې د کافر منې کلی شو نرب د کستا غرب د طرف نه یا او ندی دا کوي د را غمی القر راتهاجوه ن دا کوي یا ماه ندي دا کاړي موالی می نه د د ظالمانو نهيله مدی نه میګلو مد نواللهتهخوا همی د نه شو بند هضر شو سلام قال يا ايها الشو ابليس سلام يا قوم يا جما قوم اعبدوا الله ديوالله عباده تو بندي کوي مالكم مشري تاسر پارم من اله بل حسوت مددگار غير غير ديالانا ولا تم قصل مكيالا كما مكوي پته معناي الميزان او پتلكي ان يراكم بخير زمنا تاسط مالدارايتي خمالداري خمه نعمتي دي دروانه ده الله لو دخپلو خپل اعمال او د غوژنې شکر کوي و اني یقینا چې مخافه یری علیکم پتہ سبحانه عذاب یوم المحی عذاب دا غره دی راګروم چې نا چرګیر به موږی هلاک مو مکه و یا قوم ایله ما قوم موفل میکی اعلی پرکایې مانو المیزان او تلبل قسطی پابلین انصاف ولا تبسوا الناس مکه موید خلقنا اشیا او صالتماکم مسیم وانه کوم کی باقیه اللہ خیرلکم هغه چې باقی پری هغه چې باقی درکړل لا تاسو له بحلال مالنا یا هغه چې باقی درکې تاسو ته الله ده مالنا پس د دینه کتابو ده حرام نه ځانل شاته ای خیرلکم داډر وراده تاسو ته حرام ان كنتم منین که ذریعے تاسو موننان انا او زمي مالکم تاسو باندې به ده حفیظ نگہبان اد یک دا معنا موہ بقیت اللہ اغه چې باقی در کې الله تاسو له حلال مال نه فسد دین چې د حرام نظام ساتئ نو سیر الکم دا ډېر به تر دې تاسو پاره او کدي کوم ته مؤمنین چې چلای تاسو مؤمنان حلال ګټلې او عبادت ته په شرط ته کیسو ان کوم ته مؤمنین دې له شرط ته ورو چېب اغه له تاسو فائدنه ورته ومان علیکم به حشیل او پتا سو دانې محافظو او نگهبان قالوا للکافر یا شعای ویش ونی سلام صلاتک آیا استا لا ډېر موږ نو غوړو کوم کئ تا ان ترکدا چی فریز ما هغه خدایانو لری عبادت یا باو نه چی بادت ورته کولو زموږ مشران او ان فعل یا دا چی کوم موږ فوالنا مالونو کی ما نشاو هغه چی زموږ خو اختل مال مله اختلا مخخذا بتصننت اختل مال کې من اختل اختيار نه کې انك الان تم حليم الرشيد يقينا تخام خا صبرنا تو خيار بعد استخذا په تور باندې يا حقیقت کې انك الان تم حليم الرشيد يقينا تخام خا صبرنا تو خيار ثمين بتقول الاسد بي قلي خبري کې قال رسول الله اسلام يا قوم زمقم ara ay tun garra tara kayin kuntuka charyamuz ala bayyinatin parwazih dalil bani min rabbi dakhal rabb tarafna wa razaqina ma minhu dakhal tarafna ayta jala ta ta ay razaqiraqali ma minhu dakhal tarafna rizqan رزق نے مراد یا دی کہ غلال <سؤال> او پاک مال <سؤال> لے یا رزق نے مراد ہے رزق کی بات نہیں مراد تعلیم حکمت او نبوت ہے ورزقنی اور ذکر اکڑی مات منہ دک تل طرف نماز کان حسنند جیسا وما ما اوریدو را لرم ان مخالفکم بات مخالفت کو مستاسو الہ ما ان حقم تا سکی ان حقم چتاس منکم ان ہو انا کار متا سوم نیکومه تختله نام ارجماروفم کومه تختلم تما کې کامل موجود این اريد غير ادم لرم الا مگر دې اصلاح مستطاعت سورج ما وسطا قطوي وما توفيقي بالله لغي توفيق نما الا بالله ان الله پر استیار کی وين ا امام ابن قیم رحم الله مدارج السالکین کی وی توفیق دیتا ہے کہ اللہ نے مختلف طور انسپاری اور خذلان اور رسوائی سے توئی کہ نفس لے اسپاری فرمایا توفیق ہے نبی توفیق غما اللہ دل اللہ ہے مگر اللہ تعالی اس کی علیہ تو اللہ با نے ما زان سپارے او وایلی انہیں اور جو اللہ تعالی تجوجو قوموں گزرم و یا قائم اقاموا لا یجر منکم با عیش دی نشی پتا سو باندې تی جن کی تاسو رشقہ کی مخالف زما زما مخالفت نو فیزی کی وانه چھے ان نصیبۃ دا چور سی کی تاسو تنه اسلام علی الصلا یا یا وسوا قوم منہین چر سی قوم دمحلی اسلام تا او قوم دغه اسلام تا او قوم صالح علی اسلام تا و ما قوم لوث منکم لضعید ائنه قوم دغه اسلام تا تاسو سنری تاظر تخوانی واقعات ذکر کل ذکر ارتخطیب الانبیاء وی وستغفرو ربکن بخنو غار د خپل ربنا سمتو بیلے او بیا توبو بخار بی صختان ووووووووی او سمتو بیلے نمراد داوی شرک نتوبہ استرلی وستغفرو ربکن بخنو غار ایدخ بل ربنا سمتو بیلے او بیا توبو باسو دی اللہ انا رب ربز ما رحم والی ودود او منسا تنکرن قال نور الله شعيب و شوبل السلام ما نُظِفُهُ مُنْكَثِرًا بَدَرُ مِنْ لَا سَنَ تَقُولُ شَكِيَة وَإِنَّنَا نَرَاكَ يَقِينًا مُنْغَ حَالُنَا تَفِينَا فَقْتُلْ زَان كِدَعِيفًا كَمُورِتُ تَمُنْكِ كَمُزُورِ وَلَوْلَا هُدُكَ جَرِسْتَ عَلَى قَبِيلَةٍ شَدَى طِين كَمِنْ رَمُسَر شَرِيكِ لَرَجَنَّا كَنُخَامَ خَاتَمٌ مِنْ تَتُبَانِ يَشْتَهِ وَمَا انْتَالِينَ او نیتا پمم و عزتمند تس عزتمند انبیاء و توحید پا رسول اللہ یہ خبر برداشت کرے قال اولو شعب علیہ السلام یا قوم ازما قوم ارہتی آیا قبیل زما اعزو علیکم دیر عزتمندد اتا تاسبانی من اللہ دالانا واتخزت موہو او نیولے دیتاسو دی اللہ لورا ورائکم رستود زاننا زہری یا شاہ تغرزول شیم اننا رب بي بيشكراف زمنا دما تاسماني تامنو نچتاسون يهاتا كونگه و يا قوم اعملو اي زماقو مملوكاي عمل کو يلام مكانتكم تخلي طريق متابكم اي زماقو اعملو مملكو يلام مكانتكم تخلي طريق متابكم زماقو قسم نمني اني عامل بشك <تصحك> ازي مملكو انگه سوف تعلمونا زر دې په هغه شتا سومیا تی هی چې سو بشرا بش یو تاذاب نه زاو یخذی چی رسوا او شرمنده وكیا یا ومن هو کاه سو دې چا غو د رغژنې انتظار کوي د نیمه كون رقیب یتنم زم يم تا سره د انتظار کوي کنا ولما جاء امرنا هر کله چراغ له حکم تاذاب زنه لجینا شعیبا لم یجا ترکوم وادرش و علیہ السلام <سؤال> تا ولن امن او ها کثامت جه ایمان نورو ما هو دا رسول و علیہ السلام سرا در رحمت مننا ته سر سره واستن طرفنا وا حت الی نزلمس حته نیول ها کثار چې ظالمانو الشته حته هیبتنا کی شهید الشته هیبتنا کی چغرانې وړو فَاَسْبَهُ فِي دِيَارِهِمْ جَاَرُ دَيْخِتْرَا اوئی اوئی ندے دو سی دلیمو پدی مدین کی علا خبردار بودل منینا حلاکت دی تباہی دی دمدین والا ودفارا کما باعدت سمود لکس رنگی حلاکت دو سمودیان والا ودفارا وشل سمودیان وَلَقَدْرَ سَلَّمَ مُسَى مُسَى عَلَىٰهِ سَلَام دِ آیاتِ نَا او قدليل سرزندوخ کارا سرا الا فرعون انت و ملئ هي سردارانو واغتا فتبعوا وما امر فرعون برشید وما امر فرعون برشید ای نو اغراید فرعون برشید وما امر فرعون اغا رايا او مشوراو حکم مفران مری رشید درست فایدی والا دے رشید معنی سدید درست یا درشید سفیدی والا داغا مشوراو حکم مصفیدی لو یقیم قائمه روان دمشید په دقامت پر یملك یا مدترق قیامت فاوردهم النار لوارنه ندی کی اورتا فاوردهم النار ورداخل دی کی اورتا ودیث الورد دیر بد گدر دے المورود چغیتا ورتن کیږي شي وبي سل <سؤال> وردو دور بد دا اور الور د ګذر المول چغیتا ورتن کیږي شي ورځوي هغه د نن کیږي لا وبي سل وردو دور بد ګذر له الپن پسی کرشاو د دیپتی سی حاوی په دې دنیا کې لعنت لعنت و یومل قیامت او تر د قیامت باندې فرعون او داغتا دار ملعون بی سر رفض المرفوض دیر بدد اغا طفال مرفوض تحديہ کرشیم بی رفض رفضی العطویہ او المرفوض یعنی عطویہ کرشیم نمانی سا سر رفض دیر بدد دا لاریا المرفوض تحديہ کرشیم لکہ پشکشی جو ارتک اخت ہوگی ہوئی بی سر رفض المرفوض دیر بدد دا پشکشی پشکشی کرو راکه مننبایل اوړه دا او د خبرونو د کللوونه نهقص هوعل کا چې بیا مو ل ل پهتاببانې منهاقاون باجرهسم ولا شان الله عبورې که نه دبرت په نظره بري تاژلم نا او مظلم ما پهجیبان وله کنزله بون فسههم لیکنډی ژمونونه کروپ خپلو ځوځانې او د تمام مرکانو ځان د پاره خدایان جو الله اوما اذا را نه خدایانې چ فما اغنت عنهم اس प्रकार نور اغلی ددی الہاتو ملتین اغنت عنهم شیخ الحند رحمتہ اللہ علیہ معنی کوي فما اغنت عنهم پر کچھ کام نہ آئے فما اغنت عنهم اس प्रकार نور اغلی ددی الہاتو ملتی غاران ددی حغا یدون من دون اللہ چه دایرا بلن اللہ من شین زرا لما جا مربک کلہ شراغلو عذاب درفتا رب آزاد شرمکل وما ذا ذي ميزات کرو غیر تدبير غیر به تاوان نسبل شي تدبير تخفيف نور تاوان سوا کر وکذالک دارن یحذر ربک ان ولرست اذا اخذ القران کله چړونی سی کلو عللرا وہ یظالمت نوحال لاجرا کلی والظالم انی ان اخذه علیب شدید یکمن عند الله درنازدی او سخ ان ان فی ذلک बेशक तधीकी لا آیتن هامهاه عبرت لمن داشاد پارا حافظ بالاخرا چغری دا دا اخرت نا صلی الله دی چغاتے شبیر احمد عثمان رحم الله والد دنیا دار العمل لدار الجنان نیول الله کوي چدا نیوځي نه دی لغد نیو مخام ته نیول الله څنګه وکول ان فی ذلک لا آیتن یتنان تدیکی هامهاه عبرت لمن داغا چالتا را خافا زاب الاخرآ چا ریدہ زاب الاخرتنا چا اللہ دنیا کے چی دارو العمل نو قیامت چی دارو الجزاری شکائی بلا سکئی ذالک یوم مجمور لہم ناس دائے ورزدہ دا مجمور لہم ناس چرا جمد اکرش غیت خلق و ذالک یوم مشہود او دائے ورزدہ دا مشہود چا گواہی با اکرش پا غیتی و ذالک یوم مشہود او دان واره زمشهود چې په دې کې د گواہی وکړي شي په ومان واخره او مشرکوم مدر من سيامات لرا الا ال جليل معدود مگر د کار دې معلومین دې معلومين چې الله له په کمر شراو شي لا تکل نفس خبر دې کوي نو نفس لا دې مگر په حکم او اجازه د الله فمنهم بعض دي دین شقيون دبغتوي وصعيد او دا زيبن ایک دختري فهمل لذينا شقوم چې دې بدبخته پته نارې دې په اور کې لهونځه وې طارفيا پدې کې غفيرن مړې واغ وې پښان نه او شهید او چته واغ وې پښان الله امان تراکي غفير سره وې او پکالرا واغ پښان د قرب او او غته واشان نه خر خالدين في عامي شوي پدې کې مادامت السماوات والارض تر سوچ میشے اسمان نو ازمکی دغه مراد د اخرت اغه اسمان نو ازمکی اسمان د ختم شي الا ماشوک دغه تر ماشو الا په معنا د سیواله سیوال ماشا ربک سیوال د اغه ذات نشخه خوخه بجیست اغه رب اغه نور سیواله تل علاوه ان ربک دیشکر استال الی ما یرید کوم کې دا وسه چې یو خالي وي راځي شي مسكينانه لږ چې په اسکل نه مرایي نه راځي په ناو هر سو ایدو چرې موږ وکړې شو پسې جنت نه لوی جنت کې خالي دي نه شي همشوی پدې اما آدامت السماوات والارض تر سوچ نه شي اسمانونو ځنه کې الا ربک مگر او چې خو خوشی در افستان لیلا و نورم بدلی سی واقعي अथवा ان دا بخشش ده دا الله طرفنا اف نه غیر مجوز چې دا به کټکی نا ختمي و نه الله زموږ نصیب کړي امين فلا اتقوا الله تمکېږي فینریتن پرشت ممن ما داسمه عبده اولای چې عبادت کوي دا کسان دا مشرکان ما يعبدون دی عبادت نه کوي الا كما يعبدوا اباؤهم مگر اللہ چې عبادت کول ومشرانو د دین منقبل د دینه مسکین وانه یقینا موږ چې له موفوهم خامخ پرغو ورکو دیتل نصیبههم مغبرخ د غیر ممنقوس چې هیڅ من ګړپیاو پکې ني پداتونه به شک ورکړل نو سنګیتاه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کتاب فخر لخشو مختلف کړي شو تاغي کې وَلَوْلَا كَلِمَةٌ كَشَرِنَيَا غَهُكَمُ فِي سَلَصَبَقَتْ كِرْوَعَنِّكِ رَشِوَى مُنْ رَبِّكَ اسْتَاذَ رَبِّكَ رَبِّكَ رَفْنَعَا لَقُبْ يَدَوْنَهُمْ نَخَامَهَا فِي سَلَبَكْ رَشُوَى فَمَنَّذِيكِينَ وَإِنَّهُمْ يَكِنًا دِيلَ فِي شَكٍّ خَامَهَا تَشَكِّدِ مِّنْهُ <تصفيق> خا ما خا قرب اور کی دیتا رب کرفتا مالہم بدلی دا ملن دی انه ان اللہ بما یعملون خبیر پہا سلامی چ عمل کوي دی خبیر خبر دے ارمیں اس لس رکول اللہ ذکر کئ سختہ کما عمرطا مزید شلا قسمے تعالی حکم کرے شون و من قاب ما کا او ہمارا اسوب بن مضبوطی چیتے دایس نے شرکت میں وکاس را ولا تطغوا دہدنا ور تیری ایمان اللہ چکم حدلم کرے کو نکویہ ته پکې یا ولا تطغوا سرکشی نکوي په قران کې چه حلال له حرام وايي حرام له حلال وايي اته مانہ ولا تطغوا نا فرمانی نکوي د او دامان ام تفسیر روح المانی کرو و لا تطغو مگر و دل تحید دشرق سرام انہو یکنان دا اللہ بما تعملون بسویر بہاو ثمان اجتاس عمل کئو لی ممکنے و لا ترکنو میلان مکئی لیل اللہ نحا کسانو تظلمو چظالمان نی فتمسکم اللہ رو ورنہ ابرسی گتاسو تغور و ما من دون اللہی سواد الله نعمه ويا اسد دوستان ثم لا تنشرون دعوات سرندا دونکري شي ظالمان سوکو ته اعلان نکوي یعنی کافران گنہگاران او متجریین دوی ته اعلان نکوي تا ظلم گناہ او درات په تر شاملې نما واقع مس والصلاه تا باندې کو په مذانی طرفه طرفاین نهاری تا اضواله یونی د سبا نماز څخه د نمازګر منزله تا ورجلہ فامنا الا اوقات کیشینا ان له فماتت یتلوهم ال عادت اعمال لالا ذالک القرآن لا ذکر للذاکرین نصیحت دې پرد نصیحت اغستین وصبر صبر کوا فان الله بشک الا لا اجر المسلمین اجر دمی کا ملکین کو فَلَوْلَا كَانَتْ قُرُونًا مِّن قَبْلِكُمْ جَاءَتْ سُنَنُ مُخْتَبِرَةٍ شَدِيدَةٍ وَبَقِيَتْ خَادِمًا دَاخِلَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَحَاشَاءِ إِنْ مَنِ اكْرَهَ وَفَسَادَ قَوْلُهُ لَخَلَرَ دَجَلَكَ إِلَّا قَلِيلًا مَغَرَدُهُ مِمَّنْ دَاعَ ثَنَانَ جَنَا شِنَوَرَتَنِ جَاطِرَ كُلُّ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ رَأَوْا الْعَامِشُوا كَثَامَ وَلَمْ يَجِدُوا لِمَا فَعَلُوا مَأْوَى بِمِنَ الدَّهَرَ الْمَالِ كَيُثْرِفُوا فِي جُدَيْمَشْ كُرُشُو طَارِقِينَ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ عِدًى بِجَرِيمَةٍ فَمَا كَانَ رَبُّكَ أَنْ يَهْلِكَ الْقُرَى ۖۖۖۖۖۖۖ او حال دا دې چوسی دن کې د دې اصلاح اراده لرونکي د دې اصلاح اراده شې نه وي الله رب عزت یوه حاجت مरावरي ولو شاربک تستغفرک حشه لجان الناس حمها غرذله خلتمه واحده تندله پديناني ولاغه مشوي د مختلوشنه چې اختلاف وکي تر قیامت پر غلا اختلافات شي څوک به د دین او د توحید په اړه ارص قرباني کوي ک بل شرک دیر دپاره سپبانې کوي الله مرح مربک مداسوک چېره همو کې پایبانې رستهظکه خلق همظال کیا شاره اخت تهه پاه خلق هم تدا کړيدي دي یا ظالو ک ددي رحمت کولو دپاره خلق هم الله تدادي دي تممت کلهره ش د او موسهله رته لاملهنا چه اللہ رب رزت ویلیو چه خام حادکون دا جہنم جہنم منالجنتی دا پیریانونا والناسیو دا خلقنا اجمعین دا طولنا وکلن نقصو علیکا او دا طولو بیان کرو ان پتابانی من انبائر رسول دا وحالاتو دا پیغمرانونا ماہا نصبتو بھی فعادکا چنوہ مذبتو پدیس رزوستان و کا اور اغلی تاکا فی هاده الحقو فِى سُورَتِهِ قَدْ حَقَّ بَيَانُهَا وَمَوْعِظَةٌ أَوْ عَذَابٌ لِّلْكَافِرِينَ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ قَلْبٍ مُّنِيبٍ وَقُلْ وَالَّذِينَ هَاكَسَنُوا لَا يُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ الرَّحْمَٰنِ إِلَّا الْعَذَابُ وَلَا مَكَانَةٌ لَّهُمْ ۚ أَمَلَ كَيْفَ وانتظرو انتظار کرو دا اللہ وفی صلیل نام انتظرون لیکنن ممن انتظار کرو ان کی ون اللہ غیب السماوات خاف دا اللہ دا پار علم دپٹو سیزن الاسمانو منے ون ارض وغزن کے ویلیو بغی اللہ تا یرجع الامرو واپس کی دیشی کارن کلہو طول فعبدہو مجوازی دی اللہ عبادتو بمجیو کا و توکل علیہ اوزان اس پار پدغی اللہ بانی فَمَا رَبُّكَ نَسِيَ رَفْتَا غَافِلٌ بِخَبَرِ مَا تَعْمَلُونَ دَهَاوَسَنې چې تاسو کوم مملکې